Gjëllëvdha dhe falëndërimi të konë Zotit tonë, Allahu Tebareke vë Teala, Salavatët të mirët të Zotit, të gjitha të të buarat të kënjëri u mëjë mirë, Muhammedi aleyhi salatu vë sëramë. Pasaj mbi shokët e ti, besë nejë këmbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti, të pasë tërta dhe të gjithë besimtarët të së të ndjekën rrugën e ti me të mira delin e ditën e fundit të kësaj bote. Në ruar lezer, Do plotsojm me një ligjëratë të dytë pamjen dhe fotografinë e shokut të katërt me radhë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ai është Aliu Ibiri i birit i Abu Talibit, radiallahu anhu warda. Përmendim në ligjëratat e kaluara se këta njerëz janë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve. Janë njerëzit më të zgjedhur pas pejgamberëve. Pra, më njëherë pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Nga gjithë njërzimi Pra që nga ademi Deri në kohën e fundit të kësaj bote Njërzit më të mirë Pas për nga mberit të në lehi salatu e selam Janë shokët e për nga mberit Alehi salatu e selam Andaj këta njërez neve duhet t'i lezoj me vëmengje Duhet ti vëzhgoj me, me, me një dëshir të flakt Që t'i ndjekim ata Nga se njëriju nuk ka mundësi Që t'a ban kandar gjdo sendë Ta banë pësho, pëshore gjdo sen Por duhet të zxedh me vëmendje Ajo e cila janë pajtuar njërzit të meqëm Janë pajtuar njërzit të ditur Se nuk ka njëri dhe personitet më të ngritur Prej njërzve të cilët dalohën Për njërzillëku në si të tërës Si shokët e pingamberit Alehi Salatu e Selam Andaj sot me lejnë e Zoti Gjelle Gjelalu Dhe të mundohem Që ti shkoqise dhe disa prej skenave të aliut Radhi Allahu anë dhe pastaj të përfundoj me disa fjallët e si të i kalan Aliju, radhi Allahu anë, por osit e këmuslimanët që të punohët me ta dhe të mësohët dhe të studiohën atë fjallë të mëllojat të ti, radhi Allahu anë. Të ndëruar dhe zërët, Aliju, para se me vazhdu, duhet të kemi parasysh se ka thonë për nga mberi Alehi Salatu e Selam, Aliju është prej meje dhe unë jam prej Aliju. Dhe këto fjallë keq përdorën, keq interpretohen, keq shpjegohen, në vërësish për interesave të caktuar të klasave të njërzve. Andaj, besimtari duhet tjeti i meqëm, dhe duhet tjeti i vedishëm, se si i kanalizon fjarët e pengamberi së sellem, si i kupton ato. Neve duhet t'i kuptojnë fjarët e pengamberi së sellem, që që i kanë kuptu kreqo këtë pengamberi të ale i salatë të seram. Andaj, transmitusit të këtyre haditheve, Të cilët kanë thënë e kemi dëgjuar pejgamberin sallallahu aleyhi dhe sallam, duke thënë se Aliu është prej meje dhe unë jam prej Aliut, këta vet nuk e kanë kuptuar nga vet fjalat pe e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam, nga vet jeta e tij, nga vet kuptimi i gjithë sahabëve që sinë kanë, nuk e kanë kuptuar se Abu Bekri është më pak se Aliu. Madje kanë kuptuar se Abu Bekri është i pari. Dhe Umëri është i dytë, dhi Otmani është i tretë, pas saj vjen Aliu radhiyallahu anhu. Andaj duhet që ta kuptojmë se çdo vlerë që vjen para Aliut dhe çdo vlerë që e lexon dikun para Aliut apo shfleton para Aliut, radhiyallahu anhu, ato janë të pohuame për ta. Por kjo nuk është zbrahtë apo nuk e hip më shumë se sa ku e ka vendosur Zoti. Pra nuk është më lart se sa ai ka opozitën dhe nuk është më poshtë se sa dikush ka mundësi me e vendos. Andaj neve fillimisht duhet ta kuptojm dhe ta mirë kuptojm fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Aliu i nderuar vëllazër thamosh më i afërt i sahabëve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ta kohët e babajsh i par, Abdul Muttalib. Pra vëllazrit Pra dy baballarë të tjerë janë vëllazër. Abdullahu dhe Abdul Menafi janë vëllazër të një babë dhe një none. Dhe këta janë pra djemta e Hoxhës, shumë të afërt me pejgamberin Alayhi Salatu Wassalam. Aliu Radiyallahu an rrjedh nga një fis që para se më ardhi Islami i është pohu autoriteti dhe pushteti dhe dhe zotësia. Pra Qurayshit janë kanë të pajtuën në mesin e arabëve se janë më i fisi më i madh. Fisi më i madh në mesin e arabëve kanë qenë kurejshët, këta e kanë pranu kërejt, andaj ata e kanë udheqë edhe haqin, haqin të cënën e kanë bëhë me traditetet të të tëre, ata e kanë udheqë, ata i kanë bëhë izmet haqive, ata i kanë pasë qelsat, e kështu me ratë, andaj, ali ju rjetë nga një familje, e cila është e pranume, në mesin e arabëve së është njeri më imanë, fisim më imanë, nga familia kurejshve, fisim, pastaj, mëna fisim Nga fisim mëj lartë Kush janë? Hashimit Janë Hashimit Pra një papgjishi për nga meri Se se le mëj afer Andaj, aliur jetë nga një familje mave Nga një familje me pushtet <clears throat> Dhe na du të kuptojmë Vlerën e kësa e që ka përthojmë i tash Kur ajë nuk reziston Dhe nuk revoltohët Dhe nuk rebelohët Kunder e bubekrit Por e pranonë ha udhëcinë e tij e pranon udhëcinë e Omerit i cili ishte shumë i lart, ngrastim me Aliu radiallahu an e pranuar edhe udhëcinë e Uthmanit derisa muslimanat ja japin atij besën pas pas vdekjes së Uthmanit radiallahu an andaj Aliu radiallahu an nuk ishte i edukuar që ngjitet për për këtë gradë të cilat ja jep ja familja Praj nuk tha një ditë për ditëve, a e dini kush jam, jam kurejsh, jam hashimi, jam djali aqës për nësam As njerë nuk është lafdru me këta, kur nuk është lafdru me këta Andaj, neve vazhdimish duhet që të gjurmojmë dhe të vëzhgojmë, me qka e në krenu këta njerës Janë krenu me tesha, janë krenu me shtëpi, janë krenu me, me deve, me kuaj, me vetura, të sotëshme Janë këngënu me diçka jashtë atyre? Jo. Me çka janë këngënuar? Janë këngënuar me takvalluk. Dhe nuk i ka ardhur turp më këngënuar me takvalluk. Nuk i ka ardhur turp më këngënuar me me trembërinë të tyre. Nuk i ka ardhur turp më këngënuar dhe me u mbajt, ha, me një rrezëlokun e tyre. A doja Aliun të ndëruar Allahu zëri nga një familje shumë e madhe. Ai është familja e pejgamberit ton alayhisalatu wassalam. Fa më ka pranuar Islamin 10 vjeçar është ma i vofil se pengamberi sallallahu aleyhi sallem për tërëdhët vite është martu e dikun në moshën 25 vjeqare pas luftës së bedrit e cila ka ndonë në vitin e dytë të hijrit është martu me fatimen me bije në pengamberit aleyhi salatu u eselam ali radhi allahu an prej skenave të cilët ka dëshmu zemër të madhe trimrit parriqme Osh kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e fundit e kalon si a uh, kuptimin e manovrës kundër kurajshve ditën që ka emigruar. Ju kujtohet kur kemi thënë se sa të që emigrua, janë mbledhur kurajsht dhe kanë thënë 100 devë kush na e vret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj çka kanë bë? Janë as mbledhë buxhelim me disa 3 Dhe ju ka da që dënjanit për i trive të fiseve ka një shpat Dhe ka than Shkoj me vras mi ketë për një her Dhe së munët neve fisi Muhammedit me në vra ketëve Së por së munët me dalë këndër ketë fiseve Një fis këndër ketë fiseve zbaht Allahu gjelle gjelalu e qënë Gjibrilit dhe i ka zënë Muhammedit së sellim Dhe i thot sot shloj e shpijën Se kanë me atë kështu kështu Jamë përgatit për me të vra Adhe këtu për cilët është me vëmendje Kanë e le për ingamberi sesëllëm për me Për me flejt të dhoma e ti I thot Aliju Ti sonë të kime flejt të shpijën të jme Dhe kemi vesht tesha të shka flejt une Për një caktim të cëne kish pa për ingamberi sesëllëm Thot kemi vesht tesha të gjumit të mija Nuk thah Aliju, une të utë në jarës u dhe va Tha të kanë marë me të vrat tyje A të me me kujtu që jam mune aty e me mbra mua, po E pranoj për pengamberi së sellem Dhe pengamberi a.s. i tha Iq moski frik, ata s'kan mundësime të bë kur gjokeq Dhe dul pengamberi së sellem, shkoj, e la alijun E la alijun në shtratin e pengamberi sëllallahu a.s. Atërë ata pritën kohën e mëngjesi Pra dale pengamberi së sellem për mëngjes Dhe ta goditin këtë për një herë Andaj Allahu Gjelle Gjellalu E përmendi në surën e në falë Se ata dështërn me të vra atyje Au je këtuluke Dështërn me vdra atyje Pra paramendo Kanë dash me vra, kanë Njëri matë mirë fëtër tokës Muhammedin sallallahu alai sallam E la alijun aty Pengamil alai sallam dulë prishpijës Pak paramëngjesit Dhe i lezoj disa surët Disa jetët të surës jasin Ku Allahu Gjelle Gjellalu hu tha Në kemi ba mes tëre dhe pas tëre Perde Perde kemi ba mes tëre dhe pas tëre Dhe e murë për nga meri sëmë dopluan Dhe ju hedhin në sytë të tëre Dhe ata nuk e panë Dhe shkoj për nga meri sësële Mdull pishpije Mrejna mbet a liju Kaloj një njëri Dhe pyrë thot këtë në vetë Qka i një të prit? Thot i në të pritë Mohamedin kër dale me e krypunin Tha Mohamed i kaloj, shkoj Tha t'ja e normal Thajtu fletë, o që e postë, qyre Tha jo Mohamed i shkoj Dha ju hedhi juve pluhën Në sytë Kur i prekën bada të tëre e pan plunin Mirë po Kur këshirën në dritare e pan Teshët e pingamirit e zellem Dhe hajtu ke fletë Dhe ali ju i gjason të shumë pingamirit Ali salatës selam E la Thani jo se nuk e ka pahë Atare pritën më në gjësi Kur dulë alivu radhiallahu an Kur e pan A nuk është ta Muhammedi ale i salatu selam, Këtu Tha jo Tha pse kini pritër i tash Tha na kemi mendu që është Muhammedi ale i salatu Ves selam Pas ta e mbëllën derën dhe Dhe u largun Kjo në gjarje Qka argumenton për neve Qka argumenton për neve Prope nga miris e selim Po vinë me vra Ja ka rëthu shpijën Nuk e dhe rëthu shpijën fmit Pu shtetja të herëshëm I pari për tërë Ebu Gjehli, gana tjetër I pari për tërë Promobilizimi hatashën Nga gjdo fis e kanë morë matë fortin Nga gjdo fis e kanë morë djalin matë fort Dhe e kanë rëthu shpijën Dhe për ingamberi së sellem Pele a lijun ati Kjo qka argumenton? E para Kur të laje dikun për ingamberi së sellem Kur të porosit e diqka, rrit qëtu Rrisës zhenë kur gjo E të duhet neve të kuptoj Nëse Zotë jo në gjellë gjellë Luhu, Në ka thonë rrit qëtu Fukarasi ka thonë të rrit qëtu Pasanikët i ka thonë rrit qëtu Ati jetër i ka thonë rrit qëtu Most grinde minere Pse Pse porosia e pengamesam dhe porosia e Zotit është Hak ha? a, nuk, nuk, a ka mëjtë mi më thonë aliju A po dalë mi të dit A dojmë i të ditë, jo, se nuk kryjet puna Se ata mës për pas pakër kanë, këshin shku e këshin lip Jo, dhëtë menit dikush aty, që ata të angazhon të presin të natën aty E ajtë këtë hapsirë, ti tjetë mundësi kohë me lëviz me shku që të gënë tjetër Ajtë që atë kohë e shfridzoj me shku me, me bo plan me Ebu Bekri A dojë shiko, adohu gjele gjelelu neve kërna dhëtë, rri qëto, kryje që ta, zbatoj që të detirë Na nuk duhet mi u k A në e më pajtuar djetarët Se nuk i kondërvijët dikush Zotit me mendjen e ti Vetem se Allah u japë përmbish mendjen A në e kështë mësimi i pak Kur të vendosë dikush Dikush të të për rezikve do njëherë me të vendosë dikush Valloj më rezik se që kjo sësht Valloj nuk në kalon neve Zotit Dhe për nga mbiri ju në sërësëllem Më pozita më të rezik me se që kjo A këma rezik se ti me prit me një vend Dikush me të godit me të vra D Dhe ata me mëndu se jetë ti dhe te isha t'i gita t'ina Kue di e di kujtojte bu gjellit natët me të vra Që se pritë më nëgjesin Ata e kanë ditë se e kanë morë informatën se e presin medal Po qëtë mendjat të të ti Po kue e di me nash të e ndrojnë planin Ali u, kitë pëto i kishtë shku në dërmenë Dështë e ndrojnë planin Dështë ta mëhin natën më goditin Por tha për mbejdi, më më nga mberi sëse më kalanë qëtu E du të më rejtë qëtu Andaj ne Kur të nga vendohë s'allahu më një vend, me nejë që aty E mos me lëvizë Pse, nga se allahu nga e pozicionan neve Pozitën më mirë E dyta prejmësimeve që i kanë gjirë djetarët është Zemra E qetë Dhe trime dhe e guzim shme alijut Në balafacim me kaderin e Zoti Gjelle Gjelle Gjalliri të ndërruar dhe zë Gjalliri Do më thanë Dhe to kan diskutuar sa vjet i ka pas në këtë mosh, pak para se më emigruaj nga mbesi selem, diku 20 vjet apo 20 e diçka. Po e lën pejgamberin selem Aliun. Sa çfarë zemrë duhet të me më pas me një çikët rast. Pra e kuptoni më thjesht, dikon janë pozicionuar me jujt, por më vrah. Dhe ti për më mbrojt atë çka e kanë sinu, del ti. Ajë që ka e kasinu, thot rrisë së zvrasin Atë mja thënë që kjo fjalë Mu shikuru zemra, mu qëcu zemra së zvrasin ha? Shiko zemra e madhe aliut Tha rrë, flenë, me tesha të mija, nuk të preke Kjo ka argumenton për qka Për zemrën e madhe të aliut Athe i ka po zemrat e qeta në kaderin e Zotit Në aditin e Gjivrilit, nga omën e Khattabi Ka thamë bëngamberi a.s. Kërë e ka pritë Gjibrili Qa është imani? Qa është imani? Ja ka përmejtë Allahum Ja ka përmejtë pesëm Allahum Për nga mbarët, librat, ditë në gjikimit Dhe që e ka përmejtë pasaj? Akiretin pasaj Mi besu kaderit, khajrit dhe shërrit Ka thonë që i khulisohet i mije Ajo lufta me ma dhe imani të është në kader Ka thonë Abdullah ibn Mesudi Umeti i Muhammed i sësëlem Filën e, e E devijimit e konë kader Ka thënë asa në lëbësriju Kur njerëzit Most pajtojnë me kaderit Rokën Kur njerëzit most pajtojnë me kaderin Rokën Qështë i vje mështë për pajtojnë me kaderin? Për shembo Ti me ndonë se një pozitët dikujt është e jotja Dhe nuk e shikon ka kaderi Allah uja ka dhënë ati Atarë të ndonë fërka Pa tjetër Se ti mundosh me jam orë Ai mundohet mes metalon. A andon fërka ashtu. Andaj shiko Ali radiyallahu an. Ishte i kënaqur me kaderin e Zotit. Qetu, qetu. Zejmra e tij nuk nuk i lëvizi, nuk i lëvizi zemra, nuk i lëvizi syri. Andaj Ali radiyallahu an, çëndroi besnikëresh për më e mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me trupin e tij. Me trupin e tina Kjo është një gjarët të sënë e kanë dhirë Djetarë këtu ka dhe shumësime Në në në duhet të të të ikalojmë Por qka këse thamë se s'kemi ko Të ndalim me gjitha stacionet e jetës e alijut Radiallahu an Prej, asaj qka Ka ndodhë në kohën e alijut Radiallahu an është në luftën e ahzabit Luftën e khendeku Khendeku është lufta e, e fundit e ashpër e pengamberi së sellëm, ku e ka rëthu me dinën 10.000 i dhujtarë, 10.000. 10.000 në përpjestim me shifrat e bashkohore, i bjenë me shkun miliona. Pra dikun 150.000 njërës, në Gadiqin Arabi në goën e pengamberi së sellëm, 10.000 e rëthojnë me dinën. Nëse e përpjeston numërin 10.000 në korat e sodit, Dukë e morë për bazë numërën e atërshëm Dhe numërën e sotëshëm I bjetë dikun me milionën e me rrëthuar Nga se medinja sa ka qenë Medinja ka qenë Sosashtë gjamija për ingamberisë e selme Panamenone 10.000 njerëz me rrëthu Sot gjamija për ingamberisë e selme Dhe tim rrejna 10.000 Andoj adho u gjellore ka qytë këtë luft Që zemrat e zahaveve kanë mëni ku Në fyt Në fyt Trimat më të mdoj ju ka mërin, zemra në fyt Alihu adhi Allahu anë e ka kalëzuh vetë në këtë luft Luft e cila ka qenë shumë e ashpër Allahu u gjelale muslimane ju ka më njimu me erë Me frim ju ka njimu e E ka qenë një erë, ja u ka rëzuh e shatorat Ja u ka rëzuh e krejta që i kanë basë pëm, prej mobilizime Ja u ka rëzuh e era dhe janë dëtyru mu larguhe Por ndrysh e ka qenë luft e ashpër kanë provu disa prej idhujtarve me deportue, nga se ata muslimante kanë bo një hendek gjatë, që mësë me mujtë me deportue, di kodra të mëjtë e kanë mbrojtë, gana tjetër e kanë pasë, kanë, i kanë pasë fiset e jehudve, pra fiset për masë, di kodra dhe për pare kanë bo një hendek, të ka qenë mbrojtë, të zëme ka bo për nga mberi, a.s. Orvatët, gjalje e bugjehlit, ikrime, me ufutë, mnena, dhe njëri prej tëre që mundohet më ufut mu atë të cili është e ka emrin Amr ibn Wund këtë njëri e kanë qujtë Arabët kur dale kënë dy luftim me dikan kanë vanë lej e shpatën lej e shpatën zë shka me ketë kështu i ka dalë emrëja ti luftën e bedrit është plagos ka dalë luftë këndër penësam është plagos dhe ka bo bejë që shë kanë pasë ato me bo bejë ka dhonë nuk ha buk as pi uj as, as nuk, nuk ri me gruje as nuk veshit teshat njoma deris e ta këta i hakin tem deris e ta këta i hakin e e fiseve tona që në ka përmys për nga, nga meri sallallahu alai sallallahu mirë për shkak plagve në hutë sën i ka dalj dhe ju ka shtu i nati pra i dhujtarët janë balabacu me venësam në, në hut kësën ka dalj pi plagve i shtot i nati i shtot i natit dhe në luftën Ahzabit në vitin e 5 të hijrit shnoshet për me dan luft dhe për i natit mundot me e te i kalu hendekon me e te i kalu hendekon dhe e te i kalon dyqish himrena dhe delatan atare musliman i kap një loj shëtsimi se ka, kan te i kalu hendekon mirë po jëtë gjithë se ka qenë fështir ka nëse kishra në hendek musliman jangon gati gati jangon për me për me e lujt rolin e tëre dhe kalon kë bashkë me Ikrimë ibn Jabën ibn Bijal, ai i sotit. A dhara dalë të vërtet. A ka dhënë trim që mdal mua. Arabët për me kulturën e Arabët më u thonë që çsto shumë rand e kanë. Pra, ju e dini çdo luftë që është ka fillu lufta edhe e Bedrit, e Uhudit, edhe kanë dhënë që ç'ka luftu. Kë luftat fillojnë të arab dalin në herë të luftim. Kësa i thojnë mund dzej, që ështëtojnë dzej luftën ata, i qesin një përkëne, një përkëne, një përkëne, që kërë luftën e betër që ka dojnë Aliju, Hamza, Ubejle, Ibën e Bilharith, ka ndalë karchi, Otëp ebnu Rabia, Shejp ebnu Rabia, Walid ibnu Rabia, ka ndalë tre me tre, e kështë në me rabë, kërë i ka thonë ki Amër ibnivut, kush përndel dhe luftim, nga se ata që tu e kam pa po forcën. Luft, mund është ti me vrahët di kanë Se të një mund di kush Ama trimnija jote Ndë luftim shifët Atëherë, kur kush së folke Aliju tha Ja Rasul Allah, ene lehu Unë un jam për ta Ka orën transmitimin Se u konë i mo shumaj Dhe shumë i fort Ka thënë Aliju, mu, ja Rasul Allah Ka thënë pengamë samë, ja Ali, innehu amër Po Ali aja është amëri Kuptimin a e të ditë ku shoki Nukon let me këtë Pasta prapa i ka thyrë Dhe ka fillu me thamë poezia E rëndu se i ka rëndu Aja aki një bura, në gjerni këtu përpara dhe një bur A thë Ali ju ka dhoni Unë jam e Rasulullah Ka dhoni, o Ali, aja është amri Për i ka dhoni, me kanë kipun Për shtratën her Aja i ranoj shumë I ranoj muslimano Ali ju tha, unë jam e Rasulullah për ta Dha dil Edhe e shloj për i nga veli salat dhe sellep Aliju të ndërrua dhe zëriri nuk e kishë mëri të rreqin po del me njëri cili është skalit në lufta është gdhen në lufta qatë si i ka dal nami kur dyrshme këta s'ka, lej e shpatën se këtë sa hartë mund dhe po del me këta, del Aliju radhi Allahu an dhe aj kishte paspa do të mira pi babës Alijut pi e but Alijit dhe i ka than, o djallë Unë e këm pasë mira pi përpëstan E pi familje stane Këtheuti Deman njëna Dikan qëtër E rënja qëtë njëna një ma të moshum no Mësme qëtë një tri Ka donë se s'kam qef me të vra Kuptimi se kjo e punë e sigurt S'kam qef me të vra Tha li ju pasha Allah Në amë hune kam qef me të vra Kështu janë provokuë ato A të herë së ndurojke Një fmin, kuptimi, një djalojsh i rip unë dot, E hune kam qef me të vra Atëherë zripi prej Devesë tina Dhe e theri devën Theri e devës do me than Që unë së këthena jatë Jam vranë, jatë vras E theri devën ha, E theri kalin Dhe i gjujti kitë senën Unë nërvozu shumë Kër i tha liju dhe unë e dumë e zra Atëherë E mure datë Kallëfin e shpatës dhe e theri Se kallëfi shpatës Kërë thejet do me thonë, qka, derin fun shkoj. Arabët, kërë kanë thikë kalofin, apo kërë kanë bëjtë kalofin, i bje që lufton, lufton, po së mujtë e medal, e shti kalofin shpatën, ik. Kërë e thenë kalofin, s'ki ku me shti shpatën, mo. E thej kalofin e shpatës, edhe filloj di luftimi. Aliju radhijallahu anë, këtë e kaldojve të vetën, me disat goditme e gjujtin të të të të të të të të të të të E krimi apo xhir? E krimi ishte djali i bujahlit. Sai burqet arabot, arabot kishin servito. Kanjiner's të mloj, fam omen khatabi kulqaec nkamadoximec si me kali. Nkam kurqaec, kanjiner's od od, od, od oduxigur si me kali. Kta kta janë njerëzit gdhën. Ata të ndëruar vëzë. Na duhet me kuptuar se pikujt do të më morë model. Nevë na herbojn sot lloj-lloj njerë, njerë i cili dy fjalë si dy, di distërvitje di, di ndonjës si gabon, e von ky ylli është. Ki vipi E tjerë e tjerë Qe vipa ku shë janë? Këta janë vipa Këta janë njerës me prosedetit e të larta E goditi dhe e përbysi Amr ibn i bëni ut Kër e pa i krime Dhe që këta i kalin, ka olin ka qetraon Edhe i ku <laughs> Nëse e ka vra Amrin Amr ibn i bëni ut Qo e njoft me Me nam të madhë dhe të fuqishëm në, në mesin e arabve Andaj pre vlerat të cilat I ka Aliur adhi Allahu an është se asë një betej, hiq, kur, së shë më poshtë. Vesh me nja, edhe që ajoja ka mor shpirtin, ajo është pi përmas, Abdurrahman i ebil mulgjin, kur e ka godit pi përmas, ajo nuk është luft, ajo që a të godit pi përmas, është traftar, arabë dhe të se kanë logarit luft pi përmas, pi përpada, anë dhe ka dhanë, me një beris, me një beris dhe me dhanë, këshë më delë, në fëtyr, Kjo është forcë e madhe dhe trimni e madhe guzimi madhë prej Alijut radiallahu anë. Ajo që ka ndodhë në kone, Alijut radiallahu anë, është se Alijut radiallahu anë pasi e ka murë pushtetit, neve du t'i hikmi shumë skenave prej problemet e se një ka ndodhë muslimatëve në këtë periud, kush ka ledzu pak edim është i njoftum, neve du t'i shmangimi ketë kësaj periud dhe cila është me një loj turbulenës e të kataë, Në kohën e merë Aliut kur më qirafejtë në Aliu pas vdekjes së Uthmanit, ju e din Uthmanin thamë e vrajtë. E vrajtë traf, traditi. Muawiya Muawiya djali i Ebu Sufjane, Sa'id ibn Harb, e ka pas djalmixhe Uthmani. O kan Muawiya krijetari i Shames, guvernatori i Shames. Dë kur vrasin Uthmanin i von later Aliu radhiyallahu an thot para se me i zon dhe me i qit në drejtësi vrasësit e Uthmanit s'ka me e zgjidhur punën e khilafetit prandaj në har i vrasmi vrasësit e Uthmanit se e kanë vrarë pa drejtësisht edhe thje pranojnë se kanë vrarë pa drejtësisht pastaj e zgjidhin punën e khilafetit Aliu radhiyallahu an ka than jo e zgjithmi punën e shtetit pas taj i qesmi në drejci vrasësit e othmanit pse nga se ishpërzi puna ishpërzi puna pse ishpërzi puna nga se te rebelusit këndër othmanit ishën e disa njerës të mdoj dhe ali ju donë të njëherë me uzbrit pluhuri timore frenat e pushtetit që ishduhet që tësot punë e muslimanve pas taj ndjerë një ka njën ka dit Nose kish njerëz të mollë që kishin menduar sa Osmani i bën disa gabime dhe kanë dalë në revolt, pastaj janë penduar. Dha Aliu kanë dhënë drejtordër se Aliu ka qenë drejt. Pra, në turbulenca nuk zgjidhim, nuk nuk, pra kur ka vrasje, nuk vraset më një. Po zbritet një atë niveli, mirën fushtetët, pastaj krijet drejtësia. Kanë dhënë drejtordër edhe Muavija ishte i arsyeshëm. Se s'mundte me duru Osmanin më vra, e vrahë e ai vrasës i si më shëtit. Lërshëm Ha me shëtita lërshëm Si do qofë, në këtu detalës kim Por djetarë kanë thanë Si du shme pa aliju Se sa është i madh, i drejt, fisnik, bujarë Nuk mundohet me shfridzue Në një prej balafacimeve me muawiju Grupe muawijës Ezojnë një vend në Irak Kur dalim u balafacu në një fusha tje e zoin vendin e ujit. Dhe mbatën ushtarët e Aliut pa uj. Pra që shin pa zon ujin, ata mbetën pa uj. Athar Athara Aliu radiyallahu an e dërgon njërin prej ushtarëve të tij dhe i thotë Qoy selam Muawijes, na nuk jena hasëm. Po nuk jena hasëm, besimtar pa besimtar, na jena besimtar. E keman një problem, duhet me zgjidh, kena dalë me mor vesh. Shlone ujin. Pro, në e nga besimtarës, gusë do një me në në nëllë ujën Si s'kina dalë këtu murë rokë Si si armiku me armiku Atëherë do e nëzëjfin muavienë Thotë jo Jo Tamam Atëherë Haliju e shëftë të drejtë ujën Se e kanë zonë ujën Atëherë thotë shko vërësullë një mërë në ujën Shkonë Haliju, radiallavan, me disa shokët e ti Dhe e morin ujën Kërë shkonën me një venë Haliju, së muë, dikush me dalë kër Adhere që ndodhë I shpartalona ata i këthem pas Pas taj këtët Aliju qëka i thojnë Thot I thojnë ja e mirë alë minin O prisë i besimtare Shtasht ti mos ju jep uj Ha Kuptimin shterri në etje Aliju thot jo A thasht fillim se si e në armiq Të edhe në të pin uj Aliju radiallahu an Tash kësht e mundësime thonë Jus malat e zuna ujn tash ju jep Jo Tha, thirin e të pi në uj Kuptimin nuk e shprytzoju në pushtetin dhe mundësian Pa me vazë u lomë Tha, jo, thirin e të pi uj A dhe të ndërru alëvezer Aliju, prej vlerat Se të kanë përmin djetarët Cilat janë, s'ka dash kështu Në kuptimin të rëtëra zime fitu Jo, si të fitoj, fitoj drejt Dhe kanë dhën djetarët Humbja Aliju në kuptimin E shtetit Jo në kuptimin të allohu Po në kuptimin e shtetit Se ka se ka dalë drejt me fitum. E dihet se të njerzit sa atë drejt son fiton. Dikush kujton se vesh drejt, atë apo kemë fituar, nuk është e vërtetë. E vërtetë është se ndonjëherë ata që dinë më shumë politik, fitojnë më shumë. Kuç fitoi? Në kuptimin Aliu fitoi te Zoti e, e Muawiu ti më të pushtetit. Pse? Sepse Muawiu i zgjëlën disa njerëz të cilët dinin me menaxhuar njerëzit. Dhe me më bë politik me njerëzit. Ata që dinë me bë politik me njerëzit fitojnë. Po kjozdo me donë se gjithmon fiton të zotë i unë të bareke, o e tjara. A dhej Aliju radhujallahu anë, të ndërrua dhe zër, ishte për njëzët të cilët nuk shirë të me shfridzue mundësi. Nuk shirë të me shfridzue mundësi. Dhe fundi jetës Alijut argumenton se s'ka shiku korë me shfridzue mundësi. Dhe vrasës e Alijut është argumenti më i qartë se aje ka dojsh drejtsin s'ka shmërishtë. A i cilë e ka vra Alion është nga një grup e quajtur sekti devjuar në islam khavaric E ka pëlqin një gruje, një gruje të bukur, në Medine dhe ka dasht me, me e martu Ajo i ka thonë, unë të tyst pranoj përburë vetë se me hërin me madhon kryën e Alion Pra me hërë, a do mu martu me mu po, të unë e s'ka lira Dhe unë e ka krija Aliju, sada jo ka qenë prej këhavaricjve Ather, ky Abdurrahman ibn Mulgjim e përgadit skenën Me disa shokët e ti për me vrahe kanë edhe Amr ibn al-Asin Edhe Aliju radhiallahu anë edhe disa shokët e tjerë të pengamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe një mëngjes për mëngjes eve, e mëngjeseve e vrat Aliju radhiallahu anë në vitin 14 të hijrit 40 ditë nga pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe ndron jet Aliu radhiyallahu an dhe thot nëse mbrasin, nëse e kanë një erën Aliu tham, ha nuha, i thajë vetë, nëse mbrasin e mu mjet edhe fak jet sa më fol, ka thon ata rundi me mbrasin mirë në vajz vet, si do ja falin, si do hakmirrna. E nëse ndoll e kundërta, ka thon nëse e vrani, vranin vranë një një me një, mështë vrani ma shumë, kuptimin, mështë ju ka për bucioni, se më ka vrani mund një, e ju të vrani shumë. Vrani e veshë ata shka, shka më ka vrani. Dhe kure vretë Aliju radiallahu anë, atëherë ndronë njëtë Aliju radiallahu anë, dhe pasta i sahabët të tjerë, e vrasin, kukë për kukë për shbërshak vrasis të Aliju radiallahu anë. Pra në vitin 14 të heqër të ndëruar lezer, Aliju radiallahu anë nd 10 vjeçarit të tij të Islamit, dhe 40 të Hijrit të fund. Diletar kanë diskutuar sa vjet i ka qenë Aliu radhiyallahu anhu, disa kanë thënë 58, disa kanë thënë e ka pas moshën e pejgamberis a.s.l. kur ka dhënë rreth 60 etra. Kjo është një polemik te te muslimanëve. Të, të, të nderuar vëllezër, çka e rrumbullakson këtë personalitetin e Alit? Roqot çelsi. Ku a çelsi për më e çel kush u ky njeriu? Si u vog këtu i madh. Heroizëm i madh, guxim i madh, trimëri i madh. Tham në vitet e kaluara, si në Shqipëri të kurrë. Kuptoni, a kuptoni që normalisht nuk do të dëgjoni këtë në Shqipëri? Njërëzë krizë financiare me pas i dritëdhocësin. Kriza ndryshme të vogla me pas shetson njëri, splanatonën për diçka të vogël. Ka njerëz që ju ka prish kerin splanatonën, derisa ta ndrejë. Se se e do shoh Haliju në të janë kurë që i një pëtësi ka pa për kurë gjerit e ku është ki për sënëtet qëka e, e ban këta të ndërrua dhe zërë djetarë kanë shumë qasje qësh me e qelë për sënëtetit në Haliju por se na du të mundomi me me përku vizuhe e para qëka e ndërton Haliju qëka është fisi pika vjetë ku për fundon Haliju nisë nga abërmut talibi hashimi Kurshi, Adnan, Ismail, Ibrahim. Praliu kundërtohet ndëroruaz. Nëse ka ka dhe sot studimet aty të të studiojnë ADN-në e njeriu, gjakun e njeriu, formën e njeriu fizike, a ndikon te shpirti i tij? Dhe kanë kanë përfundim se një përqindje të madhe ndikon gjakut. Pra në njerë i guzimshëm, trim me vlera fiznike, bujare, i meqëm, kitë këto, kitë këto vlera a ndikojnë të gjaku, ndikojnë ka ndonë djetarë, personiteti a lijët buron nga nga fisit që përfundon të Ibrahimi pra është njëri cili gjaku i përfundon ku? të Ibrahimi a.s. dhe përfundon derit të ebutalipit që gjithmonë kanë qenë kryetarë, udheqes fisnik, ekstumerarë andoj qelës i a lijët ku është të gjaku i ti, pastaj Kanë thënë djetarët Jeta Modest të Aliju Skadit Aliju Me, u, me, me shi qalom Fodullëk kënari Kura martu me Fatimën I ka tha pe i kamerës e selle Mune s'kam shkam i dhonë meherë E kam veç një prazmore Një mburoj Ka tha një pje që ta A mune me paramenu një burë Një madhë, martohet Me qka martohet Në hap im le të pasi në veta, elirat më miranu mirë, e duhet ka dalë an dorën e xhak zvarritje. Jo, thas ja, sa çkam gurxha. Nuk kam gurxha. Thani prazmor, sa tha çata jap ja. Edhe et organon, Chelsea si personiteti i Italiut kohë është. Jit modeste. S'daj më çukrije, s'daj më ngrit për shkak të hollavëve, për shkak të financave. Jo, është i, i, i ndërtuar, është i formuar brumi i tij nga nga jeta rraskapice. Nga jeta raskapitse Dhe preja saj që e kam përmin djetarot Në personitetin e Alijut radiallahu an është se Alijut radiallahu an E ka pas një cilësi E cila Rumbullaksohët kështu Alijut ka pas në vet vetin e vet Nëse une e kry obligimin tem Ha Ha nuk e çoj më kokën çka mendojnë njerzit. Rrumbullak, rezumeja. Nëse unë detyrën çka e di unë se duhet më vao, e kryj. Atherë më nuk ni zona hiç që duhet më pas vao, shto duhet më pas vao, shto jo ja, jo ja, jo. Ja. Kjo është kulmi i personalitetit Ali radiyallahu anhu. Pra unë kur ta grite di rën tema, që do ta shoh me pasivë, çka më i kanë Ali radiyallahu anhu, pa kur ta kriu ndo di rën tema. Që ka thu ti, e që ka thu ai, e që, që kanë komentu njerëzit, se ka qa kokër. Hicë, hicë nuk e ka qa kokër. Ka dhënë kokë. djetarët, kjo kulmi, a, i vetë mjaftu shmëri së ti. Pra e ka ditë obligimin e vetë, e ka ditë ku du të munalë, ku du të me hecë, e nëse e ka kry obligimin, e mësane, a më sanet, ka shkuj statusa të kush muhe, a më ka komentu muhe, a më ka dhënë njo gabim, jo ajpepanë, Këta e ka pasë të sost Këto tela e ka pasë të këput Dhe kërë neve nga duhet shumë të ndërru e vezo Po, neve duhet mu, mu, mu gajlos A e dina dhe tiren A kjo po, mirë Nga duhet mu gajlos a e dina dhe tiren Dhe duhet me, me dit Kërë nga thoj njerëzit nëse nga emsojnë dhe tiren A dhe masi ta kuptojsh dhe tiren Edhe ta kryjsh dhe tiren Qësh i ka hije dhe tires Farzit dhe mi u shman nga ramit A të njeri zvan me e qa kokon shumë për njerëzit, Se njerëzit nuk pa pasport fund ata në rregull po s'ka në fund një herë në koment pastaj nën koment pastaj nën koment ku na ulet kjo s'na ulet ana ndërrua edhe ze personiteti Ali radiuallahu an e, po mbyllet me ata se është një njerëz i cili e ka skalit jetë është djali i axhës pejgamberit sallallahu selam ka jetue me ndërmshmori dhe ka ndrrujet me ndërmshmori prandaj sa që na e kalon Aliu prej fialve janë të shumta vetëm ndonjëna mi zgjedh disa pritëre të cilat kanë mesazh të fuqishëm nga buzët të sëtë ka ndarë, nga buzët e ndërshme të Aliju të radhiallahu anë. Prej fjallët të sëtë i kalan Aliju dhe këta ka trasmetoj ibn Abdul Berri, ka thanë min haqqil alimi alejk idhë etejtehu entuselli me alejhi khasa. Këna duhet shumë. Ka thanë Aliju radhiallahu anë, prej haqqët të hoqës dhe djetarit dhe ajtë ka të mësën tyje, është që kur ta takojsh ata me grup, ati jep selam veçanti. Këta kohë e ka morë nga si edhe me pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Pra, Aliyu radiallahu e kupton shumë mirë rolet qëqërore. Nuk i barazon ketë. Apo? Nuk i barazon ketë. Pra me dhanë, që që trajtoj fëmijin edhe të madhen? Një, oke, nuk shko. Qa duhet? Duhet minda rolet. Tha Aliyu radiallahu anë. Për e i haki të alimit të hoqës është Që ati mi dhanë selam veç në ti Pasaj dhët Dhe pasaj mi dhanë tjirëve Selam më nirë të, të barabar Dhe mu hulë para ti Këto janë hopat për me mrinë shumë Sot njerëzit pëse së mrinë të ndërruar dhe zët Pëse së mrinë grada si kur këta Pëse njerëzit sot së më në menzini Ahmed i Muhammed Për e i haki të alimit të hoqës është Se sot njëri së nëndzirin e bohanife Se nga so si shëshri së nëndzirin Në një dikan si imam shafiiju Si shejhull islamin u tejmije Por qka klasdrijavec shumë ta A i do më boha edhe i bën tejmije A ma pisit leja i bën tejmije Po së mundët Kërë du të më ullë Më nëjët paradiku qka di ma shumë Qka dhe aliju Do me, me i bën alët po Rini her Thot abullab një abasi Kërë e pëtër Që shubane kit njëri të me than qështë është kjo punë, qështë është të jo punë. E vështë që në bëllohi më një abasin. Tha, me orë të tëra, rrisha në vapën e nëzët të mesit të ditës, në shtëpit dhe prajët e sahabëve të pejnë a berisë e se selëm, të i prit me dalë. Nuk i ka himaj në në shpik, ka të në ku të dalë aje vetit i shka. është për ullë, është për ullë paradijës. Me krenari së shkërk Musa nuk i ka folë me kënari Pse? Se adho u gjellë gjellalu Qka i tha? Fëkule, lehu, kaule lejjine Thu një fjalë, tleta, dëbuta Pse? Pse? E ka pëzit Dhe njëri shka mundësit me i mordë mirat Nëse nuk për ullët Andaj tha Alijo radhijallahu anë Dhe ullësh për para ti O la tu shiru bjedik Dhe nuk ban shumë me gisht Ha? Ha? do kjo është ajo mësimi se njerëzit e e e shkëmbejnë dhe trashëgojnë mesin e popullit mos me bën me gisht. Aliu radha ka thonë mos ban shumë me gisht. Ka së iranon njerëzit. E bodi go me gisht tu basho. Pse? Ranaut, ku e ditë? Ku e diash këtë vëmë me gisht kaj të votë? Dishatje ke diçka tjetër? Forina ndon. Aliu tha mos ban me gisht. Pastaj tha: "Wa la taghmiz bi aynik", do mos ban me sy. Mosim shëlç sy. Ghamz është me mse një një nësy Keni fa Por që e më dykojsh këti kështu folë Nuk ban Për nga meri se sellem një dit për dit Dhe da është i me kryin një pun Dhe da është i me kryin një pun Me zonë një njëri dhe me ekzekutu Për shak zhullu me dhe krymi të që kësh bërë bon. Dhe sahabët së në kuptu Mas i shkoj mesam, As fat një bur As fat një bur bun, sahabës, me sës këtë pun As fat një bur me sës këtë pun As Më si të amin në vesh, më në vesh, shumë drejt për drejt Më shumë me ba mësi, në këse nuk kopi burnijës, me ta ba unë mësi Qisho pe burnijës, me ta thonë drejt Me ta thonë drejt, a dhe i thali ju, mos banë mësi O alate kull kale fulanu në khilaf e kauli Mos i thujti mësusit, ama ka dhe mësus po thojnë si ti Kini pa, në, sot në atakojnë dikush Po ama, nuk thënë kitë si ti, po kënë nuk e duka Ani tim, ti, ti fiku dishmer msim, po nuk ojste edukat me dana, ma nuk thon kët si ti, nga se këto janë shenja të tragjikimit të asdrijës mos edukatës. Tha Ali radiyallahu an, "Wa la takhudh bi thawbihi" mos e kap për tëshet. Kto ku i kam mësuar? E kam mësuar prej mësuesit më të madh, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërua o Zot. Dikush më thon Zana edina se për formimin çka ne na na na, na ka lan, nuk ima, nuk i më dukun në ndurt sahabeve, as ndurt të xhallarve. Ne vekë na duk, ah kjo rraf kjo. Nuk është rraf. Nuk është atë për një diçka domo formohet ashtu si duhet. Domo ndërtuën stilin e sahabeve të pejgamberit Allahu salla tele selam. Tha më se kap për për pejt ko. Për sa i tha, wala tu lih alayhi fi sual. The mostum ngul mbytje. I le pau të gush, ja për xigjën. Asaj e zvarrit Apo të pyt dhe të si e i gacin me u përgjit A i fillon edhe e zvarrit E kështë në mërat Jo, njëri ju du të me pas Du të me dit me, me, me, me ledzu si të ata Ndo shta nesët Ndo shta skoka si të ata E pys nesët e kështë në mërat A dhe i tha Mos Mos këmgull në, në pytje Prej fjallet të sët I kalan Aliju radhjallahu an E dy për ditë dhe i kanë than Disa njerës Aliju Ne cilësot du njajë Shkurt Në gjithë në këta për në mëmendje Nehe më në thonë po, Parashtojat pashpytën vetës Cilësoj e dunjojë Ama shkurt edhe më jaqëllu Kjo është rra Tha Aliju radhiallahu an Qka të cilësoj shkurt? Awellu haana Sit janise, janis me zor Qikot E janis me zor E të se ki një këtë zor Për në në jote ka një këtë zor Roti, kërki i dajnë dhe njëa, dikush është munduë, është lënduë, ka dhonë maksimum, Allah uja ka përmenjë mundin Kur'an. Hamelet hu wehnen, ala wehnen, ka thënë Allah u gjelot për nanën, e ka bajtë vështirësi, pash vështirësi. Ramë? Apo? Tha, ali u qishtë ta cilëcoj, sitë janë i se janë i zërë. Pasa i tha, ua, e khiru hafën e, dhe funin e ka, dhorë. Çka t'cilso, ja një zor, mfun vorr. A di ka dikush që s'ka shkuar në varr të ndëruar Zot? S'ka dikush që s'ka shkuar në varr? Nevëna mardeni herë kjo dinamika e jetës. Shko pa ka varr, këtyra, ti ka plot. Plot si na, nga mosha më e vogël ndër më, më e madhja. Plot. Edhe nanit të ndëruar Zot. Edhe nanit, a do të më përgatit njeriu? Dhe ky Ramazan nevëna na na e tregon çu është, çu është më përgatit. Andaj tha Aliut, çka t'cilsoj? Fillim zor në funë vërë, pasaj tha, halalu ha ahisab, edhe halal me pas pasurien, mirë është në hesab. Dikushtot, po une vetë be kam fitu, po shkab se ki fitu vetë, ki mu më mërë më lëgari, ku e ki argjue, ku e ke dhanë, apo, po mu kanë haram, tha, wa haramu ha e kap, e haram jështë azab. Pro, qka është këtë dënja? Si të fitojsh halal, prap ki mu më mërë më më lëgari, po fitojsh halal, dëno ës A është kjo vendi ku na duhet më knaxh E me i shtrikam Jo Zvanë më të mu mashtruhe Me i shtrikam Kjo është darë për me punu Shpia për me punuhe Për ku? Për me korë Dhe për me e morë Atë mirën të Allahu gjellë gjellë Pasaj tha Me nisë të gënëbija futin Kushtë kush do më mburë me ketë dënja Bjenë së pro Fra Nëse ti do më majtë me të matë Se ki pare se ki namë, se ki pozit. Tha ali ju, futin, sprovosh, sprovosh. Do njerë, do dit, ju shlojshin disa sahabu për mas. Ha, Abdullahi minu Mesudit, i shkëshin për mas. Shumë, se njerë i madhë. Thënda Abdullahi Minu Mesudit, nalë në, nalë në se so mirë për ju vasë për mua. Mu i një të ma hifë, e një të provokua, kjo, këtër nuk umban mu mirë të Allah. Po asë juve së si ju banë se të sojnë rejko është të. Adashka daliu, a do mu krenu me donja, do mu krenu me vetura, do mu krenu me spija, do mu krenu me parë, me tesha. Kimu sprovu. A do i tha, huwa maniftaqira fiha hazm. Eku ska parë ndonja, mrzitet. Asnjë gjënje so e mirë. Kush akipau, kush ska parë, nuk i shkon fjala. Kedit pa kur janë ni pasonik edhe ni fukara, fol fukaraja ndoshta me mend. Edh eh, po eh, se gol gurguj, fol pas unik i Pallavraton. Po ah se do lare shofinat. Era shofinat. Ai kurdjo s kallzon. Çka za Ali radi Allahu an. Mosumashtoni as me at, po as me ket. E çka ku është ku donja. Donja n tagwalloh të ndëruar zot. N tagwalloh, mi pas frik Allahu xhel xelalu. Anda çka cilsoj, çkjo është kurt. Çish i vje është kurt. Fillim zorr, në fund varr. Halalli, hisab, harami, azab. Masta i tha, nuk krenohet di kush me dunja së provohet, kush s'ka pare mërzitën. Kjo është jale Aliut, radhi Allahu anë. Pre fjarët të së t'i kalan, Aliut radhi Allahu anë, një dit për ditve e pyjti një, një njëri. Tha, ti shka banë për akiret. E pyjti. Ti tha, për ajrat, qka banë? Tha, ërgjuve e kafë. Tha, edhe maj shprejsa, edhe tutëna. Po pra edhe tutëna ka panë, po pa edhe maj shprejsa. Kjo është shumë njërë se tojnë, Allah e rahmetin e mamë, po, ka do mi dënu, do, që i ka Ali u që ju përgjithë. Andaj ketë atë që ka tonë zemrën e bardhë, e mësë në i hupëni i mitin për, e, i për Allah, e mësë në hupëni shprejtës e mëshqitës Allah, këndë regu, tha Ali u radhiallahu, ama ka dalë pa, se kjo du të me vasë një fakt, tha, ku shpreson, lyp. E tu shpresu për një me, po, lyp. E që shlip Ati tunë, tu pi çaj, jam dëshpësuar i rrethit, ku ki pa kështu? Nuk shpresohesh rrethit. A i rrethit do të më bëjë zoritetin. Kjo është preca. Keni pa dikush shpreson me drejtnë në spi, çka bën? Inxhinierin, e atjetrin, e atje, i cila më e mirë, a, me thirë këtë mundor, a, mundor, a mjështër, më thirr kët punëtor atë punëtor, a kjo më e mirë se më mira kimjestër, pse? Se po nimesh person. E jam të shpresu me drejtnë në spi, çka jet të bota çava po nei? S'baut kurr. E nëse s'baut këtu spi, a baut atja? Tha li ju, ajsh ka shpreson, lyp Lyp, a e tu lyp jo Tha vë men khafe shej Në hara be min E ajsh ka i tutët A i tu tutët, a tha vë tutëna A i tha hik E në tu hikna Keni fa disa njështë tu hik Qysh hikët, lezër Adha u gjillë gjillen në surën E dherjat, ka tham kështu Fe firru il Allah Ikni të Allah Ka tham vë nga meri sallallahu alaihi sallam në hadith, në dua. Ka thënë: "E'udhu biridaka min ghadabik wa'a'udhu bika min". Ka thënë: "O Allah, ik teknatia jote fi hidhnimit tan dhe ik te ti prej tyje." Po ku kumë ik? Ku inkë njëri dëzot? Te Allah. Andaj dha Ali ralla, "Si ti je të shprehsua, ata lyp." E vëz? "E si ti je punëmat ju tut ahiretit, ik." Qysh me ikk, ikk ik, ik, në veprat mira, ikk në maz, ikk në duha. Thujë Allahu u gjellu ala musum shtin o zot në zjarë, se se në duroj zjarën. Dhe mus, musum ashtropja të në fjallëve, këna me hik në mullani ditë. Se se bazen ajo? Ajo bazen pëj ujt flak. Allahu u gjellu ala ka qujt gësak, uj inzatë shumë i madhë, të kalë, krejtë qka ka prej, prej trupit. A nëj Allahu u gjellu e gjellu në kamcu në Kur'an, se aj qka do p e ajë që ka tutët i këta Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu në ditë për ditë valiju radhjallahu anë ju tha njërzve të ajëben mimën jehleku uën në gjetu me ahë tha që di ma atë që ka mu shkatru apo shkatruot ashtë qelsin e shpëtimit e ka me veti tha ashtë që di mu shkatru qelsin e ka me veti i thanë o pris i besimtarë cili o qelsi O si të cilë e ka një qëtës me reti Por mësë me hinë zarmë Me hinë gjëllënet Tha El istighfar Istighfar e. Sa fjallë e leta Sa s'na benë në mërë me thënë Shikohë së e el kërë Estaghfirullah Dë sekunda Allahu Gjellë Gjellë Në surën el fal Në ka prëmtu se Nuk në dënon nëse në bona istighfar Wa ma kanë Allahu Muadhibe hum Wa hum jes të këfirun Allahu Kur si dënën Tu pa dikush i stikfar Pra mi dhënë Allah O zot falem Së dënën Me dhënë vdekje O zot falem Së dënën Allah me e nëzoft Ne e mundsoft me vdek Të dhënë E stakfirullah Që kjo është vlerë e madhe Andaj tha liju Shumë interesant Dikush me, me hin zarmë Shpëtimin e ka me veti Shlirimin e ka me veti Tha ku është shlirimi Tha në fjallin e ti Astaghfirullah Kjo është prej fjarëve të sinat I kalan Aliyu radhi Allahu an Prej fjarëve të sinat I kalan Aliyu radhi Allahu an Ardhë në ditë njëri dhe i tha Aliyut Ti e kështu dhe kështu Prej lafdata E lafdroj shumë Mirë pa Aliyu ishte ima që Dhe e dinë të zëdinjarë Dikush të lafdron Ama mrejna se ka qështu Këta së në lezonë gjithë kush Lezonë njëri që li ka eh, Dritë prej Zotit Imanë ka po, lërkëpamësi e kështë të nëra e lafdroj, e lafdroj, e lafdroj edhe Aliju i tha nalo nalo atari tha unë jam ma poshtë se sa po thu të gjënë më më më më tha unë jam ma poshtë se sa po thu se sa pëshpre edhe jam ma në altë se sa tim menon për mu e mrejna e kuptoj Aliju që i kirë lëvdatën e ka falc të fabrikume e qka i tha Aliju Ti që jetu më lafdru Unë jam ma poshë E sa po thue Ama ajo që ka e menon të për mu Unë jam ma nalt Gjënbo dikush do me të lafdru Po se beson ata Alijo që ka i tha Asë shashtu që shpo thut ti Asë shashtu që shpo mendon ti Prefjaru të zet i kalon Alijo radiallahu an Me vlerë të madhe Janë edhe Kshilat të cilat Ka thonë se Njëriju Nëse E kishte Nis Devën e ti fort, që uhtëton shumë, së në kishtë të mi gjeqë të fjallë që ka përja japë une. Ka thënë Alivë radhjallahu anë, mësoni pëjmuh pës fjallë, dhe me këta e përfundojnë, mësoni pëjmuh pës fjallë, si kur ti hipni deveve, e ti raskapitni ato, du më dhonë të hejtë shumë du një, fështirë që kini mi gjeqë, a kini mi raskapit deveve, cilat janë ato, e para ka thënë, e para fjallë, ma në menë La jërgjuën në abdun Illa rabbe men, Kjo është rezimeja Nga Kuran i e nëzjertë Kue ka nëzjertë? Nga Kuran i Ka thënë Alion radhjallahu anë Mos të shpresojë As një njëri vetë se Zotin e vetë men, Kjo këshiva Alion Këput të shpresat Kje që ka i ki Edhe të babet e nana Të duja të respektojë të ndihmojë të Lezë ndihmojë sa dujë Ava shpresën Finale mahet e Zotit. Sakit kal me Klan. Si të vdesësh ti përpara ato të vorrosin. Vdes aj përpara të vorros. A ban me më shpresë do të çikë? S'ka si të vdesësh ti aj të vorros, e si të vdesësh aj të vorros. Andaj shpresat e ndëruar le të ti lidh me Zotin ton Xhel Xelalul. Kjo është fjala e Aliut Radiyallahu anhu. E dit ta thotë. Wala yahafanna illa dhabba. Mos ti tutet kurkush vasti synë ndvezh junait vet. Po ja, ai avlen me utoj junait e ia vlen. Pse sa Allah u donon për junat, donon. Andaj thaliu hiç kërkojt mos jutut. A junait tan tut ju. Allahu njeri ni junave, ni junave. Me dit sa munet me i dhun Zotin zvan junave. Dhe ju tutë junave, po sa i bën anë ditë të ndërua Zot. Sa i bën anë ditë, po një av, po një muaj, po një po, vit. Po ta një imri 60 vjet Kur ti përpjestojsh Në dit Sa ke gabuhe Sa ke shiku Sa ke full gabim Sa e ke narinu Ta Allahu që le që le luhu Ande tha Aliju radiallahu han Kur kush mëstitutët Vetë se gjuna hitë vetë Kur kush mëstitutët vetë se gjuna hitë vetë Porosia e trejt tha O në mendë që ka tha Aliju Që tosh ka përja vajapune Kini mu lodhë Së një mrinim Se përte janë nëzjerë të aprej, prej kujt, prej fjales dhe Zodit Gjellë Gjellalu, dhe sudimit thokt, përpik që a e kam bëzë për fjale në Allahu Gjellë Gjellalu. Pas të e tha, e trejta, mos të most të tërprohët a i shka zdi, me vet atë shka nuk e di. Këni pa, krize ma dhe jona, me vet tjetëri. Jo, bëpse me vet. Në ashtë të mbjeni shpalli, na unë dërë dë një ditë. Ashtu, ashtu, se kam zërë, të ndërruar dhe zërna du të medal për iksajnë du në pastru për iksajnë du mund ngrit pak manak ata që ka se di, thuj se di ka thënë, ali jo radhjallë në rast tjetër, jo këtu ka thënë, ajo shka e shpëton hoxën edhe khalifën është fjala se di kur se di edhe hoxën e ka kriz me thënë se di, kriz o kjo se njësë thënë, ta shqipë më deshënë, të të të të ja, se di se di, se di, se di, nuk i di Khalif ja Mesësdi e punon, gabon. Atar dha Ali radiyallahu anhu pe politesive treta. Mos ti vjen e more. Ati is ka sdi me pyet për atë ka sdi. Sa e kenë këta krizë, zot. Na kenë krizë. Në dal kur shkojnë te zanatçiu i thonë, "Qshire, unë e di Jimson, po ti shtoj të ja Jimson." Atë thash, "Çka do bëj kjo?" Ku shkojnë hojës dona, apo me patona sa po, në pasri u plocom atë. Po kuo kjo? Vet pse na smujna me ran pozitën me thon, "Kallzamba çiqobe." I shkojna doktor i dhejna Shkru ma hapin që ka une e pi Pëtash ati e di që ka tush me pi A une e dije A në nëjna mësu kit ka e brafa Kred në brapsht E qësh është marrë të ndërrua nëse Qësh o drejt Ajë që ka dhe mi thonë Qësh obe Ka thënë Allahu Gjelo në Kur'an Fes elu ehle dhikr In kuntum la ta'le mun Që kësë alet e ka përru Allahu Gjelo Dhe si më zdini Shkoni të ata që ka e din një pun Vetni Vetni Çakko njerit të ndëruar vazhdat për ditën son, për ditën son. Omeri i tha peigambës sa, ja Rasulullah, mos ju thuj njerëzve tin xhennat, tin xhennat. Leilet punojnë. A tha peigambës sa, un janë pejgamber të më thon mua. Ç'i tha? Ashtu ashtu. Lej. Pse? Se pejgambës di, moh, di moh në përvojë të njerëzve. Ç'ka i tha Omeri? Tha ja Rasulullah, kanë më thon njerëzve se un janë në xhennat për lol punën. Tha lei i mos ju thuaj. Tha lei Omeri, lejësh po thuthi E nëse pe ngon sami dha u meritanë ti ç'po thutë. As me thënë në atë diku në çka, de pak më shumë i than anë ç'po thutë. Mir po piktumrena, uni, çefë, teka, fotolloku, kush jamunë, kush ozhaj, e kshumë ra këto në evë na, na e bin shkatrimin te te dera. Sa ali uradia, dhe e katërta. Sa. Mos turprot ai çka di. Kur pyetot për diçka çka s'ka s'di, me than nuk e di a kjo vlen por diçmën, madh diçmën dhe për atë që di diçka. Për kët vlen. Nos pa sharpit, me çhjo kjo hoca, futit edhe një sht me çhjo kjo. Dhe këtu vjen kriza me vërtetun modestin, moralin dhe me vërtetun vetdijen. Tha Aliu, "Mona me, e, man e ta, diqka, edved, ka otorta. Nëse s'di për diçka, et vet dikush për atë që s'ka s'veti, thuj se di. Çka ka kot keq e të ndëruar vetë me thon se di. Wallahi Ska ma le se me thon se ti. Kjo taftov mëlqije. Ta çeqson zemrën. A ne vetë kët krizë atpikun në vitin ndëruar lezet. Tu kur na vete dikush tash. Kjo është krizë normal masha shumë e njerëzve profesorë, hoxhallar, kjo krizë. Se neve na vijnë, andaj ka dhënë një anë pritëtaru të selefit, që ka transmetuarim në Abdul Berri, ka thënë hoxha, le të përgaditet për pyetjet që ka si ti. Se s'vdes pa e vet, në grumbull pyetjeve që ka si ti. Apo shkabë mundësi mështë me të vetë qka se ditë për nga mbena lejsa dhe sa me kanë vetë një ditë për ditë rë një pykje ka thonë pritë të më kazoj e zotit nuk i dinë aki okay. anëdhe thali ju se porosia e 4 që ju me uhtu së ne bleni, së ne gjeni atë cila është ajo për s'di në diqka më bo më desë me thonë se ditë nuk di, vet, më di e di qkojmë të vetë me di kanë qka e ditë kjo shumë shumë shum është mekanizemi thjeshtë mirë po mrejnë a Dhe e pensta, dhe me këta e përfundojna, porosia e pensta, wa'le mu në sabra minel imani, bimën zilët i rrasi minel gjësët. Tha dini se, sabri, raport me imanin, është sikur koka në trup. Qka tha për nga meri, se zelen për Ebu Bekri në dhe o merin, si sytë dhe veshin kryje. Ebu Bekri që shtoha, Pa Abu Bekër, ne Pa Omar, siet fe. As libri siet, as sunetës siet. Sal Aliu radiallahu an. Imani e ka ni krye. Cila krija i imanit? As sabr, sabri. Andai Allahu celle celalu në Kur'an kur na ka nxit neve për me e marr imanin çka thon? Is Istaeenu bis sabri was sala. Ndih mahunim me sabër dhe namaz. Shtil. Një shtil e ka prun me një shtil. E ka parapri sabërim. Adhe namazit dhe sabër. Ando të ndërruar dhe zërë. Na, qka na e ngatron neve arritjen. Edhe në akiratën në këtë dunja. Mozdurimi. Ha, shpejt. Shpejt mi mërin. Së mërin e shpejt. Si do mos akirejti. Akirejti është rrugë e gjallë. Qka tha Aliju në zhjelazën e kaluar? Tha, subhanallah. A kireti larg A mjeti transportus i dopt Pra ha, ha, ha, Me qëket zemër me, me shkuatja Nëse ali ju i ka thëmë vetës ha, me unisa, jo tja, A me qëket zemër në munisa si E zemëra e me jotja Amri në a kiret Amri në a kiret Shikur nga si cëllimet vetën ton Andaj tha Sabri një man është shikur koka në trup Pasaj tha Ska hajr për një trupit pakryje Ha Me e pa një, një trup në tas kokrri atu të jik shoa pa u bësa i mirë kokam e atë nderu Alazer ik na kreditesh dhe neveritesh e a e ke naçit na doni her imanin ton kështu llogarin fletore na shpashat kshirbin pas xhir apo edhe kjo është normale pejgamberi selam e ka falendëruar allahun xhel xelalu që ia ja ka dhënë formën e mirë dhe ka thënë o allah çishme ka dhënë formën e mirë fizike ma jap edhe formën e shpirtit të mirë a e ke na xhir pas xhir të ndonjë shpirti Në kjerët, kanë me dalë pahë shpirëtat. Të nërrua dhe zëmë. Ka thonë për inga bërëi, salë allahë vë alai e sëllëm, aditë në që kanë zhërimë në Bukhari ju. Ibrahimi, kur delë në kjerët, është e babën e t'i këtëranë, të zi. Thotë, ja rabë belalëmim, o oh Allah, o oh Zotë i potrave, qërë për babën, a në këtë thonë se së pështërsoj? Shikot të nërru pi gjunarë, pi kufrit dhe shirkut që e ja ka pas atër Allah për me bind Ibrahimin që edhe të të dush me hik për këtina tha për nga mbërë a.s. Allahu ja qëtë shpirtin qëfar shpirtin ka pas tha për nga mbërë a.s. dhe shëf shpirt bishë ati dhe sa i bukhar, bukhar shef, shpirt bishë e mirë të ndërruar dhe zërë A ka mundsi na pak me ballogarin ke shpirtin ton. Çfarë është? Çfarë është? Andaj ka tha Aliu, s'ka hajër me një kri, një, një trop pa krye. E në shpirtat e tonë, çfarë janë të ndrua ato? A ku ndërmojnë arom të mira, ku kundër, ku ndërmojnë arom të këqja? Ai lutni Allahu Xhelel Xhelalu, çka Allahu Tebarake ve Teala na mundson çë me i zbukuroj shpirtat ton me iman. Na jap Allahu Xhelel Xhelalu sabr. Allahu Xhelel Xhelalu munsiper me punu vepra të mira. Elusmi Allahu Xhelel Xhelalu, që Zoti on te bareke ve te ala, na na pranon këtve për të ajnë regjistrin e veprave të mira. Me kështu nderuar vezena, por vundojna ngjallën e Aliut Radiyallahu an, me shpresë që Allahu Xhelel Xhelalu të na shpërblej. Elusmi Allahu te bareke ve te ala, që Allahu Xhelel Xhelalu të na mison çka zemrat tona të pastron nga nifaku, nga shefatia, nga kufri, nga shirku. Elusmi Allahu te bareke ve te ala, që Zoti on Xhelel Xhelalu ajrin ton Allahu taban qabul. Namazin ton Allahu وان قبول ترويته تونا لزيمين القران الله تبا قبول اسم الله جل وعلا عز وجل تبارك وتعالى نمصل معي شوم رمضان دوك تشندد ويمان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين